Laster, baina lehinik jakitate inutilak maite baditu zie, badut webgune bikain bat zuentzat. For beers deitzen da webgunea, edo fore behar, euskaraz irakortzen baginu, estatistika gune bat da eta jakiten alduzia dibidez, zon bat pertsonek zuen ber abizenaduten pertsona. Munduan zehar. Bikaina da ez. Maiti tutolako gauzak uh, orduan zer egin dut. Zuzo bat bezala jodut idiede errenea bizena baita. Eta egiazkoa batzuek uste baitute izen goiti bat dela. Ez ez egiazkoa da. Frantses Lujaldean dira gehienak beraz emaitza sorpresarrik gabe begogeita behatzi ideer badira ni bakne izan behar naiz ere enin hortasuna giriaren arabera beden. Bi Estatu Batuetan eta bi Espainian bat Ttxilen eta bat Switzerlandn. handi da ongi da olakoak jakiteadakiit bakantza joiteko adibidez, Imaatu idederak bakar batxian uh, ustez behartua den ere onartzea ez da bere etxatur bilze emaniz. Ene ustez, ala gertatu behar liteke. Hor ez gain, webguneak probosatzen ditu beste abizen batzu. Eneari eite dutenak. Bikain, estatistikak izen zerrendak, gerlan hildirenak, edota genealogiek. Webgune horiek deitzen dira interneteko silo beltzak. Zergatik silo beltzak, orenak galtzen betira, hor gelituz informazio inutilak irakurtzen dira. Ego mesarako egun notz bat ez ene atzen basiste ebe izurduan maiten auzet forbears.in web gunean. Ebi sta buz, uz, huts, Itz eta putz. Iztegia, errandautzet landuko gine ere atxalde untan, itz batzu, hasteko eta ea, ulertzen hozien, zertaz harin intzen, edo zertaz harina izen. Arkera egon, arkera egon. Afroi, edo ta hastindu, edo bibolin jole, edo egi torgasmoa. Mm, horrekin behar bat atxemanenduzi zertaz harinin zen. Seksuaz mintzatzeko Euskaraz, eta bai Euskaraz egiten al baita ere. Uh, blog tiki batean atxeman dut izen edo itz uh, zerrenda hau. Uh, Bezon baite definiziorekin uh, batera gainera. Uh, beraz, arkera egon zerre gana idu horrek, bero bero egoitea, Afroi. Freud, seksualiki sexual, era kargarriade na. Hastindu, masturbatu, bibolin mastur batzeko gailua edo sextoi delacqua eta e gitorgagemoa be ignorekin oheratzeko asmoa ez duena holako zerrenda bat atxemanen mundu ziola euskaraz posible baita ere uh, be, euskaraz mintzatzea sexuale euskarazko hiztegi erotikoa eta euskaraz idazteko zailtasunak bali madusi la chouchene deitzen den uh, be susentzailea hor da Badu bultiat orde la funtsian, hogei urte baino gehiago, jarrizuten martxan Euskarazko uh, testuetarako susen zuzentzailea zailea, susen beraz bi isarekin, eta azken bertsioa orkestu berri dute, elu jarrek eta Euskal Herriko Unibertsitateko isa taldeak, Orduan uh, ideia da, be, orain arte baleatzen mazinuten susen uh, hori. Uh, Berritua da, adibidez, akats uh, ortografikoak be, oker idatzitako itzak gori azpimara atzen dituta ordain zuzena ere proposatzen du, u uh, ordein frantzisez adibiz proposatzen den bezala. Uh, obetxiak xaila ere uh, euskal zainiak onartutako itzak, baina iztegi batuan beste forma obetxi bat dutenak. Azpimara berdearekin agertuko dira, adibidez, uh, Ai needs its aspimara toko du berde seta anitz, emango du, uh, be, beraz, baluratuko du, gehiago edo akats gramatikoak ere zuzenduko ditu, hori ere da berrikontzetan susenekin, berdez, azpimarratuko ditu, eta akats gramatikalak ere, eta ordezkoa proposatuko du, adibidez, ikusiko gara, ordez, ikusiko dugu elkart proposatuko du, beste proiektu batzu ere esko artean dituz dela iragarri dute, uh, tartean beraz, zuen telefono mugiko garen zate, bertxeo bat, ere atera behar lukete, edo lantzen ari dira behintzat. Xuxen, beraz nahi bauziet telekargatu eta Euskaraz, albezain untxa idazteko gogoarekin balinbazizte, Microsoft Officeen erabiltzeko prezda eta beste uh, guneetan ere baliagarri direnak proposatuak dira eta hori interneten xuxen.eus eu slash bertsioak gunean Itzeta, put, put, itzeta put itzeta itzeta itzeta put itzeta put itzeta itzeta itzeta put, put. musika piskabat musikan begiz begi talerren bideo bat sharean edatu dutena gau hor deitzen da eta elkar estudioetan xesioetan zuzenezko bat gravatu baitzuten interneten ere atxe maiten ahal du ziena dega den, ufatzen da operagira Burua altxatzen du, orduan nahi ikusi Eskurik eskunoa bakarrik, enetzako solasten da Baxa mortu ezeuntan, arahitzal ikustezina Hune gohotatzen gaitu Ez ezagunak ingurua buruko minna hundia du Beretak baitedik dugu sustu telkarren artean Baina nio hain genderari eta besagean Trump sur la scène là. Notre porte est sultan. À la issala, écoutez-ci bien. Nous ça se mécanique, on passe pas au delà de la girafe. On doit en chasse d'eau. On doit en y goûter ici. On doit en y goûter ici. On doit en y goûter ici. On doit Kantoarekin, susenesko bertioa, beraz, elkar estudioa, estudio esesiuetan grabatu zutena, eta hoyen txare soziaren bidez, edatzen uh, dutena, horretarazten note ere, hoyen diskoa Durangoko Azokan, orkestuko dutela igandearekin uh, beraz oria bendoren saspian, espatut uh, do seian horako zerbait, uh, Durangoko Azokako, igandearekin beraz, musikan gelituko gira alashter, ala baina nala ere, uh, dei batukan baitugu e, be, informatzen zaituztet dei garantzitsu hortaz, Euskarazko iztegia e, be, seksuaz mintzatzeko aipatzen nuen, eta iduriz siberotarez, psikokan aritzea erraiten da, eta hemen gaindi ere, usta gaindi, txihi egitea ere, baliatzen dela horretarazten, dauziet musikan erramezala interneten ideia bikain bat ukandu Euskaldun batek, bom, jadanik egina izan dena funtsian, bainan be Euskaraz ez du ninoi zentzun eta ikusi, eta aski herringarri hatxeman dut egeeran, hor ideia zer da. Euskal taldeen bideoklipak hartzea, osoki, kantu bat osoa berriz hartzea, irudiak berdinak gelditzen dira, bainan hautsak musika dena berriz grabatu du internauta anonimo horrek. Ordean egia erran, ez dakigun hemen uh, iratian gaur deskubritu dugu eta be, entzuten egongira, ea norri zeiten altzen sortzaile eta artista hau, uh, beha dibiaz behitxarrak taldearen horreka kantua behi zartzen baitu, uh, kakotxen artean emanez, konzerturik txarena, edo uh, entzazpiden zapalduen olerkia konzerturik txarena, ideia beraz, ulertuko zien bezala, be, da, albezen geizki <laughs> kantatzea, baina berger de salar cagarrallo de la cagarrallo de la cagarrallo de la de la allo de la cagarrallo de la cagarrallo de la cagarrallo de de la allo de la cagarrallo de la de la cagarrallo de la de la diekin bikaina dalare, ungi atiratzen da. Unpiskat bon, sozoa da, azken jarnesen, unpiskat bon, bideo inutil bat gelditzen da, Bainan uh, divertigarria so egiteko, uh, ikusten dira beraz kalakaneko artistak uh, oien bideoklipan uh, eta musika hautsa ulertu duzien bezala, entzuten duzien bezala ez dira kalakanekoak kantuz ari, oien konzerturik txarren egiten edo kentzazpiren zapalduen olerkia dibidez. Eli zilontan hititzarekin jolasten neu izaten tsaiatzen itrean bai duten nirezinta zu denak, dittu niriz pizkatzen gu sentia bidea sentitzen. Zaila da ezagutza behar duen kantua, hor gitar doinoa pixkan da hastiak, behar duen baitira. Zapalduen olerkia berazkentzazpiden kantua, bideoklipa ikus gaiduzia interneten. Bailo du bizki... Uh, originala da, eta ongi eginala ere, eta senditzen da badela lanala ere sozokeri unen gibilean, Euskal Zred deitzen da egile anonimo hau uh, gomendatzen nautziet beraz YouTubeen itzulinobat egitea horren ikusterat joaiteko! Itzetapu Bideoetan geldituko gira orain bi bideo seriosago eh, Ola jaren dugu aipatzeko eta hogeita zen attze ondutik ein eh, hau emanen jogula entzulearen iritzia aste artetero bezala eta gaugina hautek eh, ikugina eta euskal nortasuna aipatuko du eh, be Euskal Herriko zazpilukgaldeetan espaita B Estatua ikuginarentzat horrek eh, dituen ondorioak ere eh, gogu eta bat eh, eramaiten du, artean Anartean erramezala bideo batzu, uh, lehena le dizui fugitif uh, deitzen da uh, Franceses Beraz, eta um, uh, azkenian hemen, uh, palestinako bidea hartzen dugu, bideo honek ilan, filme honekin, mila behatziun talarrogeita zazpi urtean, lehen mugimendu palestin arrabiatzen da, lehen intifada, uh, desobedientzia sibilan nagusi, le alternatibak ere nagusitzen dira intifada garai hortan. eta tartean istorio berezi bat Israelen ekoizpenei alternatibak katxeman behar bai ziren, tartean esnea, orain arte Israel dar konpaina bati erosten uh, zuten eta esnearitiba bat atxemaiteko beraz uh, lan uh, klandestinoan sartu ziren Palestinadag uh, batzu eta um, beraz egin zuten heMSortzi beiz osatutako uh, kooperatibaba bat sortu zuten uh, kooperatiba klandestino bat beraz intifadaren beak deituak izan ziren sekulttik sekuritatea rentzat ariškutxu izendatu situen Israelek eta horrek ere ondorio batzu izan zituzten situen uh, kooperatiba korengatik. Uh, marazki soxatua animazio desberdinez eta bereziki archibo irudizere eta seleksionatua izanda dokumental filme hau bimilata amaseiko oskar rentzat uh, beraz hori, uh, intezgarri emaiten du diakinez, beraz, En 1987, je n'étais encore qu'un enfant. Six ans, je vivais avec ma famille dans un camp de réfugiés en Syrie. Bien souvent, il nous était interdit de jouer dehors qu'est-ce qu'on s'ennuyait Alors à la maison, pour passer le temps, on lisait des bandes dessinées. Ola da bideoa, eta beraz, xarean, atxamaitan luzie, uh, web gunean edo, telebistan arten, igande gau untan, amekak bost gutitan. Beste dokumental bat abiatz, aipatzeko, baina abiatzekoa dena, uh, dirustatze kampaina bat abiatzen uh, baitute. Torturaz, mintzatzeko hemen, Mikel Zabaltzaren hausian hori nahitua, Euskal Herrian torturak izan duen eraginari buruzko dokumentalari dire egiten galdutako objektuak obiektuak du eta filmotek eta hautsa.infok zuzenduko dute. Eta nik egusten azkeneko aldiz, beateatzen zen kotxe erazteiken likidea ziren da eta juntzan kotxe hartzea. Eta esan jo, no, golako prezakin, Mikel, goazot basorri bat hartzea desatxerez, biar guiz ean guizkik egeberdat, kandiatu osakat guizatzen dita laneak jutiko, Mikel Zabaltzaren hausia beraz, hogeita urte beherantago, lana entzina eramaiteko, ama bost mila euro bildu dituzte ondoko behogei egunetan, honi buruzko informazio guzia eh, berkami ube batekin plataforman atsemanen duzie eta eh, be proiektuaren webgunean ubebikoitza ube bikoitza irualdiz puntiu, Mikel Zabaltza puntu eus eta usia bilak Donostiako bakearen etxean aurkeztuko dute proiektu hau eta segitzen dugu aintzina botakkeeta kasik hogeita bost dira hitz iritziaren tenorea ein alfaro zuritza. Egunant Utzia zaidan tarte honetan, Euskaldun gisa identifikatzen lagun gaituen eta erabiltzen dugun ikurrinaren inguruko gogo eta plazaratu nahi Ikurgina zer da, bandera bat, nazio edo erri baten ikur eta identifikatzailea azkenean. Gaztetan, Euskaldun gisano eraikitzen adin intzenean bere ala dutan simboloa izan da. Bestean aintzinean gure leku hartzeko molde bat alegia jantziakoturrean bidebazterak ikorriñaz mukuru betelik ikusteak zer placer emaiten du, edo Euskal selekzioaren matxetan goraki altxatzeak zer placer. Baina gaur egun ikorriñaren erabiderak duda eta nahasmen batzuk sortzen dizkit. Hainzuzen ere, iru egoera ezberdin ditu Euskaldunak identifikatzeko erabiltzen dugun oialzati honek. Eaen izaera ofiziala du. Eta ondorioz ezagupen bat. Mafarroan, bien bitartean, 2007-ko simboloen legeaz debe debekatua izan da. Azkenik, ipar euskalegian, ez du izaera ofizialik, baina aski onartua bezela da. ofizialetan ere ikusbait aiteke. Eta gainera, jendartean dartean aski zabaldua. Azkenean, euskaldungisa piskat eskisofrenikoa senditzen naiz. Nere izaera identifikatzen duen oialzatia ofiziala izaiten aldelako azpeitin edo elantsogen Ezindu dalako erabili iluñara anualarik, askida ikustea azken San Ferminetan gertatua, eta bai erabil erabiltz baitezaket naiz eta ezagupen ofizialik ez duen. Ipar Euskal Herriko egoerak gainera piskat trabatzen hau. Puntxean, Euskaldun izaitea ikurri ukaitearekin lotua baita. Askida ikustea hemen Kirol Klubek nola erabiltzen duten, beren Euskal nortasuna intzinean emaiteko edo nola komertzioan zein turismoan erabilia den euskalduntasuna saltzeko. Gainera, gibelean, gure izkuntzari emaiten zaion garantzia eta lekua nolakoa den ikusirik ezigen, ezinegona ere sortzen zait. Egin aden erabilera horrek, ikorinarekiko dudana txikimendua agasapaldudit eta distantziago gehiago eman ere horrekin uh, dudan loturan. Ber momentuan, Nafarroan ikurginaren ezagupenarentzat zat den bohokak atxikimendua azkartzen dit. Azkenik, Gernikako edo gazteizko egoitza publikoetan zintzilik izaiteak Euskadiren banderari lotarazten ahalduela iduritzen zait. Ondorioz, gure izaera nortasuna eta ezagupena aldahikatzeko erabiliko dudan ikur bat izan daiteke. Aldibidean euskaldun gisa ezagupen ofiziala ukanen dugunean oial satiorri ekardie saiodan garrantzia desagertuko dela pentsatzen dut eta ez dut kanpora ateratzeko beharrik sendituko zeren azken finean euskaldun izaitearekin identifikatzen nauena hizkuntza bera da euskara Hala, hemen txe, ikurriña Euskal Nortasuna eta Euskara, einau alfaroren iritzia Euskali jatietan horreitarazten otzietzekeren, eba duzien, iritzi bat iritzibat uh, plazaratu, uh, entzundu zienaz, uh, zerbait erran, Euskali jatietan gure mankizunetan, uh, badirela tresnak, sare sozialak, Twitter, Facebook, Itzputz, eta atxabanen duzien, egeski, uh, eta telefonu mugik bat. <hazurra> Zure irratiarekin komunika ezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu ikusten alizirena kondatu, adoa edo bideen berri eman. Erantzungailuan mezuak utziz, SMS-ez, ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi geitzazu 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrekin eginez dagoen. Eta itz bat uh, erri urratxetaz ere gaur do hasteontan obekiean sare uh, sozialetan eratu baitute behia erri urratxen uh, pei ogeita emei uf, zut lohtuko erri urratx ekitaldiaren ogeita mairugaren edizioa urbiltzenari da biztan dena egunez egun urbiltzen egune da maiatzean iraganen da usaian bezala eta leloa atera dute Leloa, dialgi izanen da uh, dialgia di plazara, Bernat Etxepareri e referentzia eginez aurtengo erri uratzen beneficioak Bernat Etxepareri izu berriaren eraikitzeko erabiliak izanen baitira bai honan, bai honai pagaldean uh, be eraiki behar luketena ala horiek eranik, horreitara zenotzen lasteritze taputzen iritziaren tahtean titio betbedegi itza Cezar, aipatuko da Doku, norden zesar berak aipatuko dugu eta aldiz ondotik gure gomita. Aritza, aritz galarraga izanen da. Berekin haipatuko dugu uh, Katalunia, bera Katalunian erakazle dela. Eta atzo, uh, pe, Kataluniako diputatuek, erabaki, dute independentziako bidea hartzen zutela azken legaldia autonomia estatutuarekin eta horrek dituen ondorioak olako erabaki batek, batek komentatuko ditugu, Gure gomitarekin, bostak eta artean Euskal Iratetan berriak zurekin Bernadet Argaina. Euskal <gülüyor> Vincent Brug Kamboko u bi lourpesa etxeiteko cheite ko lourbesala e karisituene et abarda Erico Konche loi kedevakia es estatudu sous prefeta Gotumba bere Igorisa kon beredesh martia bi kamboko cela warta Christian Devesa chuan taren orbileko preshone nak si dela oposicioniak xalatudu bi kontra hamaralde, batek bozkatu, ga, estu bozkatu, helep iparaldeko elkargoaren kontrakoiditzia eman duak ba, aturri euskal kostak hiriguneko hautetxen gehiengoak bagda, ez da bada frango horietarik batzu biziak, gehienek instituzio berezia defendatzen badute ere, denak sobera fite joanki direla oartarazi dute, gaur Baionako kontseiluak du bere ikus moldea eman beharri Euskal Kulturaren aldeko erriarteko sindikatak euskalgintza eta Euskal Kulturako elkarteak Bildu ditu euskal kulturaeta hizkuntza politikaz, hiri elkargo bakah bat eilten balitz aholkuen emaiteko hizkuntza politikarari doakionez, e eskuararen erakunde publikoaren atxikitzea ikusten du, aldiz kulturarentzat Euskal kulturerakundearen desagertzea aipatzen du kultura zerbitzu orokox bat eskumen gusiekin izaiteko elkago beji jotan. Kantu persu antzerki gaurre iraganen daierako gau behila, aspaldiko usaiadute jondoni Martine bezperan egiteko harats beresi hori. Urte batez, Ixirik egon handoan, Puntuka Emanaldia berri zeldu da. Euskal irratietan, hilabeteko hirugarren astelenguziz gaueko behatze onta egoiti. Bertxo saioak entzun gai, Bertxo Eskolen kronika, kultur eta Bertxo aktualitatea, eta ekimen eta bertsolarien ezagutza, haraz hartaz, osatua izan den, Puntuka emanaldi berria. Orduan ez utxegin, lehena azaruaren hamaseian gaueko behatze onta egoiti. Puntuka Emanaldia. Futbola eta kirola familian aipatuko ditugu Astuntako Jokoz Kampo saioan. Ligako hamasei postuan kokaturik Donostiako Erreala Futbol Taldeak emaitzatxarrak ditu sasein astapen untan. Horren lekuko, David Moies trebetzailea Kampo ezagirutela Astelenean. Erreala Taldearen egoeraz, mintzatuko gira David Zulututza futbolari xuri ordinarekin. Eta altuna aita alabak gurekin ere izanen dira, aita goimailako erugdilarioia, alaba baionako eskubaloi taldeanari, kirularen guztua familian nolat jasmititzen ote da. Jokoz kanpo ostegununtan aratsaldeko zazkietan, egepika ostiralean atzaldeko lauetan. Charles Bidegenek Gal Eperaz zolaz so eginen deiku. Zergatikote hiperalian egiten dugu kalia, bestan lekoet hori egiten ez dutela. Gehienetan daitzendute Gal Eperra. Gal Eper, Garri, Juskalkien dela eta Koldo Zoazok, Koldo Michelenaena ipaldia eginen Karselan egonuan, burgozen Frankoren altsamenduaren aurka agertu zelakotz. Lana initz egin zian gizon honek, eta guztediat gure buruzagi batero izan dela gu guztion irakaslea izan dela Josu Martinezek, Josean eta Ismael Berasategien kasia bianaiak nula batak bestian lekia hartu zian bata presontegitik kampo juaiteko besti zeldan hartzeko. Zeindariek zerbait galdetzen zidaten bakoitzean, nik no parle franse, no parle franse, ez daten nien. Uitsi mandoka ashtehartez zazpitan, ashtizkena ekin lauetan. Uitsi Itzeta putz, put, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta itzeta, itzeta Itxu, mando, kasari Euskal Iratietan, anartean hitz eta putzen ziste haritz galakagurekin izanen da Kataluniaz, mintzatuko gira berek ilan, e, baina anartean, ea, prentxan, zein diren gai nagusiak, argazki batzu, hemen gertzen dira berrian, memorioa, memoriaren eguna, memoriaren edukiari buruz, gutxirentako bat, adosteko gai izan behar dugu, itzauek azpimarratuak dira berrian, Eusko lege memoriaren eguneko ekitalan ez dute parte hartu PP alderdi eta UPPD alderdiak bakatu eskuine alderdiak eta eraginaako biktimak soilik ez dituztelako hori urtengo aldaketa etxeratelka bere ekialia egin eta salatu legebilzararriko omenaldiak eztitola bitktimak guziak haintzat hartzen Saabanaketaren ondorioz zirkulazio istripuetan hildako ama sei senide omendu ditu hori lotua, usue barkosek parte hartuko du Zabaltzaren omenaldian iritziak hortaz uh, memoriaren egunakari uh, berriapuntu gunean tortur, torturari buruzko dokumentala egiteko diru bilketa ere aipagai berriapuntu eusen eman gizun astapenean aipatzenuen uh, bezala eta beste gaien nagusietan Katalunia ere hemen Katalunia hausturarantz uh, beste urratz bat haustur arantz Espainiatik Deskonektatzeko eta Errepublika sortzen asteko borondatea adierazidu Kataluniako parlamentuak. Kataluniak sike espotek diputatu bati boto independentea emaitea eragotzi dio jo, eta hemen berria puntu eta laster gure gomitarekin. Argia puntu ere gai hau nagusiten hori honetan Katalunia titulu honek ilan KUP alderdiak uh, Raúl Romeva proposatuko du gaur presidenterako bera proposatutu beraz bozketan horritaraz ez beraz ostegunean eginen dutela bozketa hau Artur Mas ea uh, geldituko den ere galdeginen diugu igitziaritz galaragari ortaz doziar berezi bat hemen ba dozia argia puntu eusen izkuntza eskubideak haipagai ere argian bideo batean adinetako pertsona bat agertzen da Eta, hemen, spikapen hau duen gaitza dela eta tratamendua erdaraz jasotzea proposatzen diotenean, Maisus Rekaldek argi ikusten du hori ere Euskaraz jason nahi duela eta tinko egiten du horren alde. Hori lortu arte beraz emmazteunen eh, lekukotasuna eh, bere tratamendua euskaraz lortzearen aldeko borroka hau hemen ikusgai argian eta klima aldaketa redo zer berezibat, bat, atmosferako COB konzentrazioa inoizko maila handienerat iritsi zen bi mila haalauean. Gazeta puntu euen eskola berri bat irekiko dutela baiiona tipiaan eta beste gain nagusi bat, ezkeragertzaleko hogeita ama bostkideren nausia benduaren hiurat atzeratu dutela azkenean, orgormakten eta hizspea brisketa tartean direla hemen. Baren uh, bilkura ere aipagai, berrietan aipatzen ginoen uh, bezala eta SNCF-ko langileena, Kataluña, ere hemen aipagai uh, Espainiarekiko Deskonexioa gatik, eta zuidozekin bukatzeko prentsaitzulinoa, uh, atzo aipatu ginoen uh, borrokañoa, hola jaren dugu, ekinza LPO Elkartearena, sorien salbatzeko, uh, Giztariekin uh, izan den Gatazka hortaza zitu ezten, sehetasun gehiago eta, eta bigarren gai gisa, sexteip uh, Balbuena eta Benzemaren artean ez da giro txarrik iduriz. Zertazari dira, gergan ezakit txoberaztut txoberaxe gitu hainbeste ipatzenen gai hori. Iritzia horreintzuri, titio bat bederan. Zer pentsatuko zuen sexarrek. Ez nahiz erromatar imperioa zmintzatuko. Digreciotipi bat aliz, horretalazteko azken asterix eta obelix, komikia atela berri dela eta eskualazko bertsua barne. Nire sechar da nire birraita txilen izan tipia. Seixar, isturitzen sortua, armadan eginduena bere kajeraren parte bat munduan zehar ibili gero esklusa zain izan eta frantzian gaindi ibiria berriz sustraitzeko bere erberuan. Zerpentsatuko zoen beraz Seixarek, ikusi balu, bere birloben aurren artian, ogoita bostu momentuko, horietarik ogoita batek izentipio eskaldunak dituz Zexar, euskalirritik joan nahi eta itzuria, euskala transmititu bere haugei, haugek aien augei, eten bat izan da eta ondotik beraz birloba horiek, naiz eta eren bat baizik euskalduna izan, beraien aien izen euskalduna eman. Nire familiaren historio hau zietalikainitzek berdina dute. Funtsian bertana gertzen da ipar euskaliriko gizarteak bizi izan duena azken mende honetan. Aintzineko hastean, l'equip Frances Kirolka zetak agertalaz izuen nolaz frantziako taldeak futbol munduko kopa ira abazion doren, Bixente ez inedin Lilian typeainitz sortuzilen. Nombaitan moda bat sortuz eta obeki erran epifenomeno bat. Duelaz zenbat urte, izenak autatzeko fenomeno horri entelesatu nintzen. 2000 marian adibidez, Ipar-euskalegian sortuzilean aukenean euniko goita zazpiak izentipi euskalduna jasuzuen. Batzutan moda bat bizala orkestua izan zen tendentzia hori. Baina ez da moda fenomenu bat bakarrik. Datuak elakusten dute azken hogei urte horietan, ari den autu bat dela. Eta arratago, azken berrogei eta urte horietan izan diren konsientizatze urhats batzuen ondorio eta seinare bat bat didera ere autu horiek. Ikusiko aldiz Ibai, Andoni, Elaia, Joritz, Zumaia tipi horiek, asterik eskora zilakuriko dutenik. Ea, geroak erganen mileskertitio betbeder eta behitzetaputzen segitzen dugu Kataluniako bidea hartuz uh, be Bartzelunan den aritz galarraga gure gomitarekin. Itz eta Putz, Hatzaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskalirratietan. Eta geroz eta argiago eta konkretuago bilakatzen ari da Katalunia e bidean da parlamentuaren gehiengoak e, Estatu Katalan independentearen sogeraren alde bozkatu zuen atzo, goizean aritz galarraga gurekin dugu ganaipatzeko, Hatzaldeon. Hatzaldeon bai. Sorpresarik gabe, beraz, eh? Kataluniak bere bidea egiten segitzen du? Sorpresarik gabe bai, eh, azken hautezkunden eh, emaitzak ikusita, ba, espero izatekoa zen, ba, berehala ala, eh, azte gutxiren buruan eh, atzokoa bezalako deklarazio edo adierazpen bat egitea, hain zuzen ere, ba, bai eh, Juntz Palsi, gehien boskatu duten e, koalizioak, bai KUP alderdiak ere, ba beren programan, alako zeo zer e, sekartelako ez. Mm -hmm. Beraz, e, kritikak... E... Egon diren harren, ba, espero izatekoa zen. Atzoko bezalako deklarazio bat. Euntaho geitama bostek diputatuk alde, iroro geitamabik kontra. Espainatik deskonektatzeko autua egindu, beraz, Espainaren oniritzia gabe, eh, ongi hulektu dugu hori, e, bon, bere bidea egiten du. Posible da, beraz, Espainaren oniritzirik gabe eh, Kataluniak bideo hori hartzea. Kauza da, oren arte, saiatu direla. Eh, Espainiaren oniritzia izaten, eta Espainiarekin behin eta berriro ba, zerre dozer eh, adosten. Eh, tira, hazi eran eh, er eh, moduko bat egina izan zuten eh, Espainiako gorteek eh, ala, ala baimenduta. Gero Kataluniako lehen baitako erreferendum bat egina izan zuten eta hori ere ezin izan zuten egin. Eh, pasaden urteko e azaroaren 9 egin zuten beste moduko beste modu bateko aldeketa bat eta saiatu eta saiatu ba, ikusi dutu azkenean e, beren bidea egiten ez padute ba ba Espainiarekin ez erradostuta nekeze egingo dutela aurrera eh? eta eta bai atzo gain zuzen ere ba, esan zutena edo esan zuten gauzarik garrantzitsuena da ba, abiatuko dutela eh? estatu propio bat sortzeko bide hori Atzokoa etzen izan beste, beste gauzarik, eh, hori mm. izan zen, eh, etzen izan e, independentsia aldarrik apenik, edo olako gauzarik, baizik eta hori ez, abiatuko dutela, e, bide bat, estatu katalan bat e, sortzeko, prinsipioz, hemen sortzi hilabetaren buruan, eh? baina ikusiko dugu gauza asko pasa egitezke bitarte horretan. Azken legealdi autonomikoa izango zela beraz adirazi dute, uh, desobedientzia osoaren autua egiten du hor, uh, instituzio ofizial batek bon, erritaren sustengoa batak gibelan, baina bada olako, ez dakit, alde rebelde bat Katalunian edo olako hire <laughs> bat. Bai, bueno, Atzeko deklarazioak hain zuzen bi, bi puntu nagui ohiek zituen ez. baterike estatu propio bate egitekobia puntua edo jartzen zuen eta gero ezdetik desobedintziaren e, e, zera hori zegoen ez Kontu hori zegoen. Eta noski alderrotetik e, bitxia gutxien ez bada ez, arratsaldean hentzun genuen Mariano Rajoy, Espainiako presidentea esan ez e, berehala bidaliko zuela e, atzoko deklarazioa ba, tribunaletara, Baianoski oski, deklarazion bertan esaten da, ba, tribunalekiko eh, desobediente izango dela parlamentua, Obita. beraz, hori eh, mm -hmm. izango litzateke, segurazki eski, edo hori izango da, eh, datozen egun edo azteetan, gertatuko den talka agusi, ez? Ikusiko dugu, ea Espainiako tribunalek zerbait esaten dutenean, ba, katalunako parlamentuak zer egiten duten, ez? Mm -hmm. E du, du, futitzen direla, azkenean, ez? E, futitzen direla, edo, bai. <laughs> Beti ere, instituzionalki futitzen dira, baina tira. Bai, ez? Ez... Kost, Kosta zaie pixka bat, eh? beste momentu batzuk ere egon dira aurretik eh? desobedientzia hori praktikan jartzeko, adibidez momenturi garbien ale naipatu dugune asaroaren bederatziko, iasko asaroaren bederatziko erreferenduma litzateke ez, eh? egiten utzi ez utenean berdin egin altzuten eta eta momentu horretan desobidentzia e, aurrera eraman baina tira erabaki dute ba pizka baluzatzea eta eta ematen du orain izango dela eh e, askotan aipatzen den tren e, talka hori Irudi batzu ere, behar da aipatzeko atzoko bilkuratik. Uh, adibidez, kupalderdiko Ana Gabriel, uh, bon, xare sozialetan ere gusializan da argazki bat, bera, be, bere tiserta simplearekin jantzirik, feminista tiserta batekin ere, irria undia, korbat adunen artean hor, eta adierazpen hau ez da alde bakarriko independentzia baina buru jabetzarako eta austurarako ekintza. Olako irudiek Zuri zerbait, um, sakit, um, unkitzen zaituzte, do... Bai, nik uste oso, irudi adierazgarria dela, zuke ipatu duzun hori ez, kupeko anagauriale, eh, irri barre zabal batekin, eta eta argazki batzuetan, ikusten da, bere ondoan, eh, nola dagoen, pepeko buru, eh? Garzia Albiol, Hai. aldiz, eh, bauri ez, bizaia erabate eh, zurrun eta serio, eta eta ematen ja, du ser pixka batez. Bat. Et bai, eta argazkia osoa adierazgarria da. Pixka bate konflikto edo gataska honetan bi aldeek jendearengana pasatzea lortu duten mezuarekin lotuta dagoelako, esan nahi dute e, independentista direnek lortu dute, ba hori mezu positibo eta, eta baikor bate helarastea herritarrei eta aldiz unionisten aldean, ba ematen du beti zela kontrara, ez, e, azerre eta beti, mm -hmm. beti hori, ez, pixka bat proposatu beharrean gauzak eta eta ilusioa piztuko duten gauzak, ba, hori ez, beti eseskoarekin eta beti kontrara eta beti epaitegietara joko dugu eta beti, eta argazki horrek zentzu horretan, ba, ba ondo, ondo harrapatzen du, ez, e, pixka bat, bi, zera, bi ispiritu dagoera horiek nola baitez? Espainiaren ispiritua azkenean ikusten da olako alderdien egin egiteetan, edo? Bai, edo baintzat Espainiaren e, oiturak, edo? Bai, ikuspuntu jakin badan. Nik, nik ez dute, esanai, e, Espainia guztia olakoa denik, edo, baina bai pixka bat azken urteetan, e, bai, Espainiako gobernutik e, ba, ba aurrera eman diren e, politikak eta batez ere kataluniarekiko e, lotuta dauden e, politikak izan dira zentzu horretan, eh? Azken batean, ezer proposatu baino, politika egin baino, eh? dena epaitegien bitartese, eta legin bitartese, bidratu nahi izan dute, eta nik usteak atxe larria izan dela, e, ikusten da azken eh, hautezkundean emaitzen, eh? hore independentismoa lortu duen eguneko berroa itazortzi, eh? boto bene eguneko berroa ateratzea, ez hori da, hori dela bi urte pentsa ezina inazen kontu bat, ez? Mm. Eta, iskabate erantzun erantzun modura ere uler daiteke ez emaitza on Beste irudi bat ere eh uh, PPko kideak joustei ipatzen ditugu diputatuak uh, Katalan eta Espainiak banderak ateratzen irudi hor beste aldera ufatzen duela eta agitz uh, garai batez katalanek edo hemen euskalerrian betik akin abertzaleak abertsaleak baitira hola ateratzen uh, diputatuen eintzinan eta hor PP alderdikuak gertzen dira holako ekintzak egiten azkenean Bai eta uste du gainera etzela aurretik etzela sekula ikusi galarako mm. irudirik eh Kataluniako parlamentoan atzo esaten zutenez beintzat Bai nik uste gutxiengo gutxiengo direla badakitela eta ar, pepek, hainera oso emaitza kaskarra katera ditu azken hautezkundetan, e, amaika diputatu baino ez dituzte lortu, eta orduan ba, lako ekintza ikusgarri, txartean ikusgarrien e, bidez, ba, lortu nahi dut da inzuzen ere hori ez, pixka bat ez duten e, politikoki, ez duten e, e, hoi hartzun hori nolabait, ba, lortzea beste lako ekintza ba, ba, ikusgarriagoen bitartez, ez? inzuzen bueno, politika ikusgarritasuna edo espektakulo politikoaren bideo horretik, ez, banderak eta ateraz, ez. Mm -hmm. Garri batean, bueno, hori, beste, beste alde batzuetan ikusten ziren irudiak, baina gaur egunean batira. Mm -hmm. PPKOen eskuetatik ez? Beste gauza be, gauzabat jokoan dena asteuntan um, presidentearen hautaketa nor izan unen ote da presidentea gaurko bozketaren uh, ondotik uh, Artur Mas beraz hor uh, egoera lagian dela erraiten aldugu mugimendu berri honen parte ez den pertsona bat dela erraiten aldugu Artur, Artur Mas? Ba nik uste nuen baietz uste nuen baietz e hautezkunde maitzake ikusi bezain pronto, nahiko seguru nuen e, mas ez zela berrize presidentea terako, orain ere uste dute oso zail daukala, eta ba, kupeko jendea behin eta berriz entzutea baino ez dago, hori pentsatzeko, behin eta berriz esan dute mas, mas ez dute la presidente ingo, baina nik politikarionekin e, beti ere tentuz jokatu nahiko nuke, ze, ze izu arezko bizitza pilla dauzka, eta erakutsi du azken, e, azken urteetan, eh? Katalko izango da segurazki hori ba, Europa hegoaldean e, austeritate eta murrizketa eta halako politikak aurrera eraman dituen e, gobernu bakarra gero bi aldiz gutxienez e, berriz aukeratu ba izan dena. z gehiengo katalanen gehiengo baten partez. Ba ikuste dute... Horengoan oso zail daukala, eh? oso ataka zailean jarri dutela emaitzek, hautezkunde emaitzek, eta gerora, ba, kup alderdiak erakutsi duen e, fermutasun horrek, ez? Zergatik ez dut emaite Artur Mas. Ba, Artur Mas ez dute maite e, bi motibo batik. Batetik e, azken urteetan Katalunian e, eman diren murrizketa, eta eta, eta privatizatze, eta halako politiken... E, burua delako, nahi dute, berak eh, eraman ditu aurrera politikak kasu batzuetan eh, behartuta, hori ere gia da, zenei dute Madrildik, dira, eh, ba diru iturria mozten duten eh, momentutik ba, kataluniak ere gauza gutxia oien alditu, ez, baina bestatik nik honbet zituetanago eh, bueno, modu ideologiko batean eta modu kontziente batean egindako eh, politikak izan direla, hau da zango nuke gustuz egindako politika mm. direla, ez, ba, privatizatzeak kasurako, ez Orret, alde horretatik, eta gero beste alde batetik, eta da, korrupsioari lotutako personaia politiko bat delako. Bere alderdia, orain, ez dakizen bat korrupsio ustelkeria kasutane dagoen sartuta, ez bakarrik, ezagun, aita fundatzailea, Jordi Pujol, baizik, eta hainbat eta hainbat e, e, politiko, eh, bere partidukoak, eta bera ere ez dago oso urrun, eh, kasu horietatik eta orduan zipriztin dago nola baitez. Mm -hmm. Eta derrotatik, ba, ba, ba, politika berri bat egiteko, eh, gauza berri bat sortzeko, estatu berri bat sortzeko, ba, ba, iraganeko eh, figurak, nik uste, ez dagoela gaizki, alde batera ustea. Hmm. Eta zu, karitza galahaga, Euskal Katalan gisa nola bizitzen duzu hori dena? Ba, nik bizit dute, lasaitasun handiarekin, hori bai, hori bai, Katalanak ere bizi dute, hala, eh? nik uste bai? dute bai, bai beti imaginatzen dut, ez, e, euskal herrian bizi bagenu, hemen orain Katalunean bizi dugune antzeko egoera bat, ez zergatik kinik zergati, jendea imaginatzen dut, asko zere sutsuago, go, asko bai, asko zere, ez kinik, e, bero, berotuago tuago, ez? Eta aldiz hemen Katalanik, buf, ba, beti bezala, orla, ez, n, zera, e, asko zere apalago, asko zere edukazioz, asko zere, bueno, atzodi bis eh eztekinik parkean ez hitz egiten genuen e, beste guraso batzuekin eta eta tira jendea oso lasaizegoen bai bueno batzuk ondorio ez eta kezkatzen hasi dira eta eta zer gertatuko den ba halako lena genuen, e, tren talka hori gertatzen denean Hai. eta bar baina jendea eztekin ez dago ez dago la irauntza girorik edo ez dago hmm. holokausto edo kataklismo edo holako zerarik ez Bai. Lasaitasuna ez. La da hitza igual mm. bai, bai. Eta horrek eh bai, Euskal Herriarekiko duen, Euskal Herriak duen aldetar bat zaitezan liteke? Lasaitasun falta hori. Aldetar bat niki eztik serratik gausa positibo hutsat hartzen dute, holako. Eh, <laughs> bai, lasaitasun hori eta eta bai, hemen zein hitza erabiltzen dute, ez? Eh? Zentsua edo nola baite... Eh, beren bere buruari eh, egosten diote ba zera ezaugarri hori, ez, ez zentsuarena eta gauzak zentsuarekin egitearena eta eta nik uste dut ba, politika bezalako gauza hotz eta eta zera batean ba ez dagoela gaizki, eh. Akaso batzuetan, bueno, odol, odol bero pixkabak bak gehiago izatea ere ba bai. ondo legoke, baina batzuek badute ala ere, eh, Kataluniako. Bat, batzuek badute. badute Kupalderdian edo badira batzual ere. Bai, bai, badira batzuk ba, ba prozesua askartu nahi dutenak eta mm -hmm. Eta, eta nik uste dut, ba, bueno, atzoko deklarazioa ere, testu inguru horretan ulertu behar dela. Eh? Mm -hmm. Segurazki, eta naiz eta esan dugun, eh? programan eta juntspaltzikoek eramaten zuten halako eh? zehoz ere egitea, kupen presiori gabe eta, eta negoziazioen parte izan gabe, ba, no, nik uste dut, hain azkar segurazki, atzutele egingo atzoko deklarazioa. Mm -hmm. Ariz Galaraga, be, gurekin uh, ginuen atxaldontan Kataluniako, be, Republika bide hori, aipatzeko uh, mil esker gurekin egonik? Mil esker zuheri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, oskal irratietan. Itzumandoka! Charles Bideganek gal eperaz eginen deiku. Zergatikote hiperalian reten dut Gaya, bestan lekoet hori reten ez dute laitu. Geyenetan daitzen dute gal eperra. Gal eper... Eper. atala dela eta koldo zoazok koldo mitxelenaena ipaldia eginen. Karselan egonuan, burgozen, Frankoren altsamenduaren aurka agertu zela Lana initz egin zian gizon honek, eta ikusteriat gure buruzagi batero izan dela, gu guztion irakaslea izan dela. Josu Martinezek, Josean eta Ismail berasategien kasia bianaiak nula batak bestian lekia hartu zian, bata prezontegitik kampo juaiteko bestiak hainlekia zeldan hartzeko. Zeindariek zerbait galetzen zidaten bakoitzean nik no parle franse, no parle franse ez daten nien. Utsu mandoka ashtehartez zazpitan ashtizkena lauetan. Utsu Alde hau e, disko berri batekin urbiltzen da eta konsertu bat ere Aipagarria laron batuntan dona dira Disko berria orkesteko Ipare Euskal Herria negirunten lehen konsertua izanen da Eta horrekin agurtzen zaituztetnik bila jasaroren ameka lanegunik ez guretzat. Bistanda Euskal Iratietan ezinketan horbait hori da zuen iratzartzeko goizetik eta ostegunean hostegunean aldizitzetaputzen. Bampi Merkapide lankidearekin duzien itzordua, horren ere aldetik, kuretzutuzien bezala, haste buru honbat deneli. Sehiak Euskal Iratietan!